Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə ya Ey libasına bürünüb örtünmüş Peyğəmbər Qum fəənzir Qalx və insanları xəbərdar et Və Rabbəkə fəkəbbir Təkçə Rəbbini uca tut. Geyiminə təmiz saxla. Pis şeyləri tərk et. Yaxşılığı təmənna məqsədi ilə etmə. Rəbbün üçün səbir et. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ صُرٌّ يُفْرَلُ كَانَ ذَلِكَ çətin bir gün olacaq. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ həmin gün kafirlərə asan olmayacaqdır. Dərni və mən xəlaqtu Məni yaratdığım kimsə ilə tək burax. Və cəltu lehu ma lam mamduda Mən ona bolluca var dövlət bağışladım. Qayğısına qalan oğullar verdim. Və mehədtu təmhidə və onu hər cür imkanlarla təmin etdim. dum ma baxmayaraq o yenə də əlavə etməyimi arzulayır. kalla Xeyr. Çünki o ayələrimizi inadla inkar edir sə ürhəquhu sauda mən onu sərt bir yoxuşa sürükləyəcəyəm innahu fakkara wa qaddar çünki o fikirləşərək qərara gəldi fa qutila ona ölüm olsun necə qərara gəldi summa qutila kayfa sonra yenə ona ölüm olsun gör nə qərara gəldi. Thumma nabar. Sonra o nəzər saldı. Thumma Üz-gözünü turşudub qaşqabağını tökdü. Thumma da arxasını çevirib təkəbbür göstərdi və dedi. Sehrbazlardan eşidilib təkrarlanan sehirdən başqa bir şey deyildir. In Bu adi insan kəlamıdır. Sa Mən onu səqərə salacağam. Wa ma adra kama Sən hardan biləsən ki, səqər nədir? La tubqi wala tadharr O kimsəni sağ-salamat buraxmaz. Lawaḥatun lil-bashar. Dərini yandırıb yaxar. Alayha 19. Onun üzərində 19 gözdətçi mələk vardır. وَما جعلنا أصحابًا النَّارِ إَِّ مَلَائِكَتَ وَماَا جَعلنا عدتَهُ إَّ فتنَةَ للَّذينَ كَفَول يَتَط الذي نَأوتُ الكتابَ وَزدادَ الذيينَ آممَنُوا إمَ وَلا يتَابَ الذي نَ أُوتُ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 bəşəriyyət üçün ancaq bir xatırlatmadır. Qəllə Xeyr. And olsun aya. Valləyliz ədəbə. And olsun dönüb uzaqlaşan gecəyə. And olsun ağarmaqda olan süp çağına. İnnehala ihdal kubar Doğurdan da o cəhənnəm ən böyük fəlakətdir. Nedziran Həm bəşəriyyət üçün xəbərdarlıqdır. Limen şa'a minkum en yataqaddama aw yeta'ahhar Həm də sizlərdən yaxşı işlər görüb irəli çıxmaq və günah edib cəriyə düşmək istəyənlər üçün. Kullu nafsin bima kasebat rahina. Hər bir kəs qazandığının qirovuna çevrilir. Illa ashabal yemin. Sağ tərəf sahiblərindən başqa. Fi jannatin yatasalun. Onlar cənnət bağlarında bir-birlərindən soruşacaqlar. Ən il -mücrimin. Günahkarlar barəsində. Sizi səqərə salan nədir? Onlar deyəcəklər. Biz namaz qılanlardan deyildik. Oləm nə quunu daul miski.Şasıbı da yedizdirməzdik. Vakun nə nəxdumməalxal. Baıl sözlər danşanlarla bildlikdə biz də danışardır. Vaq nənnu kədi bu və haqq-ı səb gününü yalan hesab edərdik. Ölüm yəqinliyi bizə gələənə qədər. Odur ki, şəfayət edənlərin şəfayəti onlara fayda verməz. فَمَا لَهُمْ عَنِ الْتَذْكِرَةِ مُعرضين. Onlara nə olub ki, nəsihətdən üz döndərirlər? كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةً Sanki ürküdülmüş vəhşi uzun qulaqlardır ki, فَرْوَتْ مِنْ قَسْوَرَةً Ofçılardan, yaxud aslandan qaçırlar. Bəli, ürəyidə hər bir insandan onların açıq Əksinə, onlardan hər biri təyin olunmuş səyifələrin məhz ona verilməsini istəyir. Qəllə, bəllə yəxafunəl-axira. Xeyr. Əksinə, onlar axirətdən qorxmurlar. Kəllə inə hü təzkirə Kəllə bu Qur'an bir nəsihəttir Fəman şəə dəkirə İstiyən onu khatırlıyər Wəmə yəzkirun illə en yəşəə Allah lontaqwa va ehlul magfirah Bilinki Allah istəmədikcə onlar xatırlaya bilməzlər. Mütləq qudratından qorxub çəkinməyə layiq olan da, bağışlamağa qadir olan da odur.